Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mën wala Tëndëruar, assalamu alaikum Për të qëmë edhe sët Dhe da, të dërdojmë edhe da sët në meditimin edhisa ajete për të suhës al-Nbiya Dherë më tënë i këmi shkuar gëti ajet për ajete Sët Dhe të bëjmë një përmëlej dhe të disa ajete Dhe të japëm rëtatën e meditimit në këto ajete Allahu Gjellewala që nga fëllim i ksesurës, njerëzve u apërmend begatin e ti dhe i tyra, dërgjim në pegamberve. Allahu Gjellewala u ka zbitur libre, o ka të reguar rrugën. Dhe Allahu Gjellewala u të regoj njerëzve se, kuha e loga rrithënjes pa frotë. E po njerëz i ku se kemë përmendur, jo të gjithë e kuptuan këtë mesaj hënurë seriosishtë. Fëlluan të tallen, të përbuzin, të nënqmujnë pegambert, e kështë marat. Allah ju tha, pëtë në ta që din, për këtë që nuk din. Ka njerë që din që ka ka ndodhë, pëtë një ata, ju të regojnë ata. E që tha të dhe njerët e këtu nuk ka respektuar në kërkesën në në ura. E pas e Allah ju në <të> levarat përmend se pas gjithë kësaj, pas gjithë ti, më thonë, spjegimi, serimi, pas të kësaj e ferte, uh, nuk do të mbete situata një. E kjarë në rriti këtu me meditu. Nga jeti i, i, i, i, i nëndët, E maturti e dinëzat është një përmbledhje msimësh të rëndësishme. Nëse Allahu xhallahu ve rahimeh ja, be gati, je ja, be gati, je ja, be gati. Në këto be gati nuk e ka dhënë në rrugën. Nuk e ka hyrë në rrugën e Allahut, do ka bë marr një os, nuk e, e ngritin në shkallët e veshmëris. Ata gjithë këtu do të cin argument për të dhe lëndie që denot, më të do dënohet Allahu në rrugë. Allah Allahu Jalla wa Qadirs, pejgamberi ka shpëtuar nga pasu zëtyrë. Por çfarë ndodhur me tyre? Lezonin vim. Si kanë ikur nga dënimi i Allah Allahut Jalla Llau në tonja. Allahu flat për popujt e shkatrur këtë botë, më herët që janë shkatruar për shkak se refuzuan msimet e pejgamberit. Ne paramandani Allahu qalet fala ma ahsu ba'sala. Posa, sikurse është në përkthimin e Kuranit, Allahu Jalla wa Llau that kërë ehëtuan forësën tonë, kërë ehëtuan se për ima puna, forësën e Allahë gjallë o'ala, ehëtuan dënimin e Allahë të bartëra, fëtuan më ikë, lënë pasuri, lënë fëmi, lënë pozita, lënë dhende, lënë knatsi, lënë epshe, të gjithë e lënë iknin, Allah dhe, lënë të rëkudu, mësë ikni, këpë shkallit është, se po ikni, këtë dënjo, a thua valdë, së të Dënimi i dunjos as para farsësh nuk ka sikur do një dënim e hretit. Njërzin dunjo me pa dënimin e xhelevan. Ikë. Harrojnë të gjitha. Nëse bëhet tërmet, Allah na ruaj nga shërir tërmeteve. Cil inji rënë me rull banesën e tij, shtëpinë e tij, ik me këçka ka. Me shputu vend, me shputu shpirtë ti këti aty lan. Ik, të gjitha i praktikisht. Pa një dënim të thirr dunjos. Pa një sprau dunjos. E si do tjet ikja njëriu dhe në gjëkimet? Allah më nëruat. Jau me eferru lëmërë umin ëkri, a dhe do tjet ik njëriu nga vlajti, o ummihi vë ebi, nga nëna dhe baba i ti, o sahibati vë bëni, nga gruja dhe fmita ti, di kulli mri në minum shanën ju gëni, gjithë do kujt i mi aftën, që është të rëpëlemi ti? Sun abese, Allah më thët. Dhe përnën këtë ikja, Allah më pojë thëmët mirë Për nëse njerë keq përdorin si me të Allo Gjellewar. Këtu du të kumëtëm së rëzështë. Dhe Allo Gjellewar përman pas e si ka shkatruar. Dhe pastaj këthet në një tem tjetër. Që rralisht është edhe shkaku i këti refuzimi dhe pastaj si pasuj i këti dinimi që i godit njerësë. Allo Gjellewar thotë, Vëma khalek në sëmaë vë lërda, Vëma bejnëhuma lajbinë. Nuk qil, tuk, në nuk kryëm qëllën, tukën, dha që ka më syrën, pa, pa që të më saktuar, loj, gjithë të këtu që kemi kryuar, juve loj për i duke? Këtu kodra, këtu male, me ndëni se i kryam vetëm që të keni një atraksion dhe shëtitjen të to, dhe të mërë një frim lërë shumë, jo, gjithë të këtu i kemi kryuar argument, sa Allahu gjallon e existant, dhe sa eshtë i vetme që mërë në të dhruat, mërë një mësimë, Pra, po këthejt teme se rësitit. Allah vodë, nuk kam këriju, mos luni, mos luni me këtë argumente, mos luni me këtë dje, nga se nuk i kam dërguar për loj, nuk kam kërijuar për loj, kam kërijuar për shtimë saktuar. Nuk ka asë që të krijuar pa qëllim, gjitho që e ka një mesaj, gjitho që e ka një qëllim, ne duhet të hulumtojnë këtë, duke me dituar, rrëth asaj që Allah ka krijuar, të gjem gj të gjimë gjumë të fuqisë Allahot, gjumë të madrësisë Allah që e lëvala, dhe që ta shuim Allah në të barë këtale me sytë zemrës, duke parë me sytë balit, e balit gjurëmët e madrështisë, madje gjurëmët e egzistencë të ti, këtë që njësilemi. Nëse të gjitha Allah që e lëvali ka kryuar me qëllim saktuar, dhe në gjithë që ne e shuim dhe nuk e shuhim, ka me sërë saktuar, e ka kryuar Allah që e lëvali për diqka. Përse e lojt e partëra për men, vim, do tëtë të se, uh, ta të lojt ka që ka konqet, që ka konë tokë, të rikur e lojt gjellë, e vërtet që e dërgën, e më pusht gjithë mund të për vërtetën, që të nëtën mi dojt për para, për resë e lojt gjellë, dhe për men më të shënë e ti, të pare kërta. Ta të lidim këtu dhe shka në rëndësit e nërguar, dhe dhe dhe motra. Gjiso njerë, e mërën për, për të ali, nësarën e lojë gjëllojë, luënin, allahë gjëllojë, së konkuru për me lujtë, për seriozisht të puna, dhe pase allahë pofle për më atërniti, kërshët allahë të varëm Allah të varëm të, si em proshtet për vërtetetën, si është facet vërtetet, si ndimane për nga mërët të ti, se që do gjënë token qylësh e ti, pëse kjo temë, pas kësaj, temët të sh Esenca e çdo devimi, kjo është marrësi ta meditojmë. Esenca e çdo meditimi, e esenca duhet me çdo shkatërim, esenca e çdo devimi është mos trajtimi serioz i shpordës Allahu xhallahu ala e cila vije si pasojë e mungesës së modrimit të Allahu xhallahu ala në zemrat të njerëzve. Pra, po Parapër kthimi i namazës, çdo që fillon të namazë të namazë kthe. A le të arzum që mua të veko të namazit që tam bushim zemrën me dhënë Allah te barukta që mos ket në zemër asgjë pas Allahu Jellalul. Tam madhrojm Allah te barukta. Tam madhrojm, tam madhrojm fërin e tij, tam madhrojm simbolet e tij, këtë Ramazan të ta respektojm. Mos ta mori për tallë për haigan. Pejgamberin sa sollap që ka dregur. Tam madhrojm që dregjim te Allahu Jellalul. Shpallor për lidhje për të ndëruar neer. Prandaj të gjitha këto kanë lidhje me pushmes vet. Menditoni pak prej edhjet non, dita e të nëzat. Kë Allah Gjallona pastaj, pasi që rëfen dënjimin e popive dhe si kanë ikur, flet për madhënë Allah Gjallona, flet për i baditin e me lajkeve. Nuk kanë me lajke për madhin tonë. Kanë me lajke Allah Gjallona, ka kresa, nuk i ditë numri. Me kënësin më të madhe Allah në adrojnë. Nuk mërzitën, nuk lodhen, si ka për në plëkshtia. Dhe nuk kërkon Allah i baditin nga ne pëshka këti, pë Edhe kjo është prapë një tiri për medisim. A du të bëhemi në karavane me lajkeve që Allah në adhrojnë me ëndje, me knetësi, me vëllnat duke më adhru Allah në gjëllëvala apo nga ata që nga një lkun një voglë ikin pasaj të gjitha ilo. Të meditojmë dhe shikujmë se cilës rrugë ja kemi mësyër ju jo me men njën tonë dhe me qëllime tona por me vepra tona dhe me Shqydzimin e koslonit në kësaj bote. Allah në ndihmovët dhe Allah në ndihmovët. Me dhe tem të këndëshëm, zot i rojt. Assalamu alaikum.